«Так і ні. Не мніться. Кажіть, як є. Маєте першоджерела з епохи Київської Русі?» – спитав немов на семінарі. «Тобто? Літописи чи ще якусь літературу? Період. Найостанніший. Розгромбати їм Києва». Василь Петрович глянув на нього з подивом і підійшов до шафи у кутку кімнати. Звично дістав стару грубезну книгу, перегорнув, знайшов потрібне місце і повернувся. — Вибачте, вам прочитать чи ви самі? Тут трохи не по-нашому? — спитав, сідаючи у робоче крісло. — З мене такий читець, — усміхнувся Назар невесело. — Напевно ж там з ятями і патіївський літопис. Назар не знав, що це таке, і тому промовчав. Вчитель взяв окуляри, якось ажурочисто їх одягнув, і, кашлянувши, почав читати, ніби святе письмо. «Приді бати Києву всі літяжце, Многом множеством сили своєї, І окружи град, і осталпі сила татарська, І бись град... В одержании велицы. И бе боты у города, И отрацы его Об у град, И без слышите от глаза Скрипанье телег его, Множество ревения Вельблуд его, И ржание от глаза Стат конь его. И бе исполнена земля Русская ратных. — разумело, взглянул знадокулярев. На Ныничь, — А добрі сутіньки, — зітхнув Назар. — Ну, добре, перекладемо. Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великий, і пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого от звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і от звуки іржання стад коней його, і сповнена була земля руська ворогами. А далі, далі, що там, устав Назар? Будь ласка. Кияни тим часом захопили в них татарина на ім'я Товрув, і той розповів їм про всю силу її. Це були брати його, тобто Батия, сильні воєводи Урдюй, Байдар, Бирюй, Кайдан, Бичак і Менгу і Куюк, який потім вернувся, довідавшись про смерть ханової, став ханом, але він був не із його, Батия, тобто роду, а першим його воєводою, був Субудай-богатир і Бурундай-богатир, що взяв Болгарську землю і Суздальську, і інших було без числа воєвод, що їх ми не списали тут. І поставив бати пороки під город коловоріт лядських, бо тут підступили були дебрі. І пороки безперестану били і день, і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений був. Вийшли татари на стіни і сиділи там того дня і ночі, а городяни зробили ще друге укріплення навколо Святої Богородиці. А назавтра прийшли татари до них, і була битва між ними велика. Люди тим часом вибігли і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками своїми, і від тягаря повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями. Дмитра ж вивели пораненого, але вони не вбили його через мужність його. Василь Петрович ураз замовк, заплющив очі, ніби хотів собі. Те уявити, про що читав. А далі нетерпеливилося Назарові. Усе. Пропадіння Києва немає більше, Тихо сказав старий учитель. Зняв окуляри, Витере ребром долоні очі. І в інших книгах Інші не збереглися. Може, вони й були? Це ж крапелина, згоден. «А хто такий Ріан Габар?» – спитав Назар невдовзі. «Ти прочитав?» – звів брою Василь Петрович. «Дуже цікава річ. Щоправда, це не літопис, а пісня «Плач», художній твір. Щось не збагнув. Людина ніби. Тепер його не зрозумів учитель. Чернець ірландський Ріан Габар сказав, як на уроці» що написав ще донедавна нам невідомий «Плач під градом Кія». «Про що?» – задав дурне питання, геть вражений словами вчителя. «Про те, як гинув Київ від Орд Батия. Ви не читали, а тільки чули, еге?» Назар кивнув, судомно ковтнувши слину. «Можна на пісню цю поглянути? Будь ласка». Він дістав журнали, що хляда розгорнув. Ось, слухайте, із середини. Я, старий, не можу взяти меч у немічнії руки. Буду Господу молитись, Віначей спасе від муки. Київ твій засклить туманом, І піском засипли очі татарвій тарвій поріддю пекла Безпросвітній поторочі. А те сонце мов сказилось, повінь світла, світ залила, Боже, темряву пошли, бачить цю різню несила, звір не знає милосердя. Дармо просиш, молодице, дармо доньку затуляєш, меч, крило зловісне крука, Вас обох, мов цвіт стинає. А ти, лицарі без зброї, що ти вдієш проти списа? Голіручу цим двобої згинеш, земле розступися, і поглинь поганське плем'я. Потрясно, дайте сюди журнал. Забув Назар про вихованість. Фантастика якась. Ні, твір тринадцятого століття переклад з Ірландської. Назар не став розказувати, чому його так вразила печальна пісня Ріан -Габара. Диво було в подібності реалій, сну і поеми, яку він вперше бачив, того, про що не міг він знати з книжок або уроків. І навіть сам Ріан який ходив побоїщем, мов чорна тінь, і рятував іще живих, був.